і волів, продираючись крізь дзюрму. Від того в двері вривався вир з гамором, стоганом, лайкою, штовханням, шарпаниною. Він затягнув Дар'ю Олександрівну і сина, покружив і здавив так, що ребра тріщали, а з одежі, яка поролась, відскакували гудзики. Раптом чує мати, що вона з сином розділена і їх відносить на протилежні сторони. Шарпнулася вона, закричала звідчою до Андрійка, але її голос потонув несвітського лементу. Ще дужче їх віддалено в різних течіях товпища. Пручалася вона, як спіймана рябина, але її штовхали торби і чимодани, лікті плечі, збиваючи з ніг, здавлюючи до втрати віддиху і відкидаючи далі від дверей. Ось потяг рушив, і вона зосталася. Почала тікати геть з гущини, бо коли син десь тут, він її шукає, треба до нього поспішати. Вже пробиратися легше крізь натовп, який після відходу потяга знесилів, мов розмагнічений, і і розточувався. Побігла вона між людьми, кличучи Андрійку, де ти? Я тут, Андрійку? Обдивляється скрізь, але нема сина ніде. Певно, його внесло старшиме у двері і він поїхав. Застигла на місці з страху при одній думці, що він вже дороги не знає, і тепер вони з ним надовго розлучені, можливо, назавжди. Була в невиразимому розпачі. Тоді майнула думка. Він спитається у людей, як їхати. Ім скажуть, втішає себе мати, і вже тільки одне поривання в її душі. Скоріше додому. Спекти корж і нагодувати сина. Бо в хаті ж нема нічого їсти. Ніколи не ждала потірів так нетерпаливо, як тепер. Здавалося їй, кожна секунда нарочито затримується і збирає в собі велику вагу, поки стане за вбіжки з брилу. Щоб з нечутним гуркотом упасти, а тим часом на ледве починає рости. Мабуть, і самовічність, наче скресла річка в крижинах, скелях з мертвою повільністю по мимо вокзального будинку. Прибув потяг Дар'я Олександрівна з раптовою і таємічою ведючістю горя, і безвинною хитрістю материнської турботи, супроти всіх промкнулася на перон коли тільки починали впускати. Поспішила до вагонних дверей і таки вбігла всередину. Сіла при вікні, щоб бачити людей на стрічних станціях, чи немає там Андрія. Тільки тепер відчула, як смертельно змучена, до не зносимої і тихого плачу. В очах її темніє. Скоро заснула, але скоро і прокинулась від постійного і горючого неспокою. Близько додому. Переходять стипові приміти перед очима. Сила засталося. Тільки прибути до порога, спивти корж для найменшої дитини, так прикро загубленої, і впасти в останній недожості. Коли потяг пробігав крізь тунель, під мостом горішньої дороги селянка побачила свій відбиток в чорноті шибки. Подобизна черепа годі, черепа, запнутого в хустку, на шиї тонкій, як висохла гілка берези. Вже чую, думає собі, не вирішив, а безкоріш до хати. Димає знову і слухає, крізь півсоння, то збуджуючись, то туманіючись, про що розмовляють сусіди. Стиха, але виразно. Вже їм нема чого боятися. Все кажуть на навідчай душі, бо однаково перед ними тільки болючий край життя. Нижчий голос втвітки. Засмагло їм, овсушена слива, хрипкий із задишкою. Друга, Сусідка молодша, з рідким волоссям, що нависло на очі, і дивно бліднюща, як сніг. Май голос чистий.